De noche, de día, un amante firme, digno de estimar. Ay, eh, antes de las a Belén se Xulio, leille algo a nosa convidada, que también es poeta, ¿eh, va? Eh, leille una poesía de la... Hay un poco, según nosa, nuestro Facebook, precisamente, Nadal de Oxi. Mm está no pico das Bouzas, asentada en Salgueiriño. Por aquilo de igualdade, o Xosé ten un meniño. Tal machinou un misterio con María a súa beira, cunha xourxere de, de pau e cestiñas da ribeira. As estrelas do portal enxamea enxameaban de día e de noite era a luga a que con Máxe a Lucía. Como chóve nos pementos que penduran da fachada, a María no xantar logo fai unha trasnada está no pico das bouzas, asentado en salgueiriño por aquelo de igualdade, o xoxé, tengo un meniño. Para facer un Belén, só se precisa le así, sin xelo e en xebre, é o danosa Galicia. Sí, señor, pois, con esta con esta poesía lida por ti, sendo de Nieves Fernández Viduera, vamos a ir Boas Tardes. Boas Tardes, Nieves. Hola, moi boas tardes, que tal? Boa tarde, Nieves Discúlpame se si algunha cousa me, me enganei Pero é feiticeira Ademais, está aí no Salgueiriño A fotografía ten algo que ver co Salgueiriño tamén, non? Si sí. sí, está, está encima dunho espouse de Salgueiro O sea que Ten moito que ver O que pon a poesía está totalmente reflexado na no Belén que está aí asentado No No bien, no, pico sí. no pico das bouzas. no pico das bouzas, claro, no no mesmo cumio de Quintal do Pando. Sí, señor. Sí, ¿no? <ríe> bueno, enhorabuena, muy boas tardes, muitas grazas sí. por agasallarnos casi sempre con cousas extraordinarias, non somente sí. coa coa túa creatividade poética, senón tamén coas fotografías que tamén, si, sí, moito que ver co, co, co, co que ti escribes. Pois pues bueno, eu, eu no, quero no. lerlle unha cousa a nieves Fernández de Biduera Dille a ver, a ver. Eres a reiña dos montes de Quintela do Pando testemunha da lúa e do sol mm -hmm. dende o balcón de Viana É, <risas> eh, sí, sí, é, eh, certo, certo Que bonito, que bonito A verdad, que bonito Tú mereces eso moito máis Moitas gracias Moitas eh. gracias, moitas gracias né eh, este eh, moitos nos que contar cousas extraordinarias que a semana sí. pasada o, o fin de semana pasada non poidemos falar contigo que estabas nunha celebración importante, non? Si. Sí. Ai, si, sí, en Viana fixeron a través do e eh, do concello, con colaboración do concello, fixeron un un documental sí. sobre costumes, tradicións, lendas, e eh, contos da equida Bisbarra de Diana uh -huh. o sea, de todo Concello de todas as aldeas en cada aldea unha muller saía contando pois pues eso un conto, unha lenda pois pues unha costume como se facía coliño, como se facía casmallas uh -huh. as bromas que lle gastaban as mulleres, uh -huh. como as mulleres os traballos que facían uh -huh. bueno que foi un documental de unha hora uh -huh. e cuarto, creo, uh -huh. eh, pero precioso. O sea, de verdad, digno de ver, digno de ver. Moi ben, moi ben. Pois A parte de de, de ver, despois tuvestes algún coloquio entre vosotros, eh, ali na, na, na, na, no Dentro de Cultura, non foi? A ver, foi na Centro de Cultura, si sí, na Casa da Cultura. Casa da Cultura. Eh, había moita xente... Eh, non pudo haber máis por culpa sí. pois eso, do aforo por culpa da da da pandemia, pero que estuvo pois eso, moi ben, é unha un como diría eu, un documento que queda uh -huh. aí pois para que xa hai moitas cousas das que saíron aí que a xente nova non coñece uh -huh. e que está moi ben para recestar a memoria de todas as costumas que houbo uh -huh. e tradicióis e aparte, pois, pues, que queda aí para o futuro queda aí, aí textilina... como un documento histórico, Exacto. é un documental, Exacto. claro lógicamente, sí, sí, sí o sea, precioso, <risas> sí, de verdad, de verdad que sí que é un traballo maravilloso que fixeron os do Concello e os do CIM Sí, sí. Ademais, nós temos que estar orgullosos de ti porque se algún día vemos esa reportaxe ou vamos por azo, mira, onde está a nosa amiga <ríe> La, que, Por certo, algunhas desas eh, persoas que, que, que entran no documental ou que estaban no documental, aínda viven aí por os alrededores, seguro mm -hmm. Sí, sí, a ver, unha delas que, sa, que contei unha lenda, bueno, contei a lenda do aviador que xa uh -huh. teño contado moitas veces pero bueno, contei ahí eh, contei a lenda da ferradura de Santiago ah. dado que había moitas mulleres máis mayores tamén uh -huh. eh, era moi bonito que las contaran as pois pues, que elas mismas viviron uh -huh. uh -huh. e eh, Incluso unha señora de Viana fixo unha fornada de pan, fixo a masa, como se facía, uh -huh. o, o que se lle botaba, o sí, que sí, se yeah. decía cando se facía a masa, e despois coceron e sacaron a fornada, o xea, que é moi bonito, moi bonito sí, todo. Sí, sí, sí. Eh, esa, eso que diste, lenda do aviador, non é tal lenda, é, é, algo, ten algo que ver co, coa realidade tamén, non? Sí, a ver, conté a lenda tal e como contaba ele. Despois conté a realidade, que foi realidade de que, que fixou avión. De que fixou avión. E que votou eh... a voar a ver. Uh -huh. eh, é que avelino recolleu... De... necesario, pero... <coughs> Pero era unha lenda, contaba que voara mm. pues por riba de Viana, por riba do castelo, mm. e, bueno, conté talo como ela contada. Despois, eh, conté a realidad, a realidad. Eh, ten algo de realidad e algo de lendo. O sea, claro, que, sí, por eso, como... eu referíame por eso, porque a min Abelino, o seu fillo concretamente, sí. contoume que que el, el foi foi unha recollera e dicíame, Abelino, dicíame, meu pai dicía, pero voar voei, caralho. Claro, claro, decía Mankar manqueine, pero voy a sí. <risa> la es que sí Sí, señor la, la verdad es que A ver, es una lenda Es una historia Pues muy bonita Que también Da, no sé A, a saber, a a inteligencia uh -huh. e a imaginación que tiña aquela persona naqueles tempos porque, sí. a ver, hoxe temos moitos materiales sí. pa poder facer unha cousa parecida sí. pero é que daquela sabía pois, uh -huh. que ter moita imaginación uh -huh. e, e ser un artista o sea, que, Desde bueno, que había xente moi, moi inteligente sí, para sí. aquela por, no, y, por y en... eso que hai moitas historias que queden aí agochadas, mm. que raramente salen á luz. Pero si teñen ese documental, sirve de... Eh, de... Ese, ese documental sirve sí para tirar da corda, como se suele exacto, decir. Exacto, sí, sí, sí. sí. exacto. É unha forma maravillosa de que non se perda. O sea, eh? que quede aí o documento... Queda un documento, pois pues, como un documento de notario. Claro. Queda aí, verdad, do, para que... para Precisamente para eso, para que non se perdan ninas nin as tradicións que había, nin as lendas, que hai moitísimas lenda Inda hai moitas, moitísimas lendas que non se contaron aí e que existen, porque sí. en todas as aldeas existen as lendas, en todas. Sí. Eh, bueno, pues, algunas saliron aí, eh, outras que faltan ainda por contar, pero precisamente... E ese documental que tuvese tanto éxito porque gustoulle moitísimo a xente uh -huh. saliu xente moi simpática que contaba cousas moi simpáticas moi bonitas gustoulle moitísimo a xente entonces iso pode ser un preludio uh -huh. para facer outros documentales e seguir eh, recopilando material uh -huh. Que, histórico que despois de todo é a nosa identidade que queda aí é, claro. Bueno, ti participas e ti moi tens moito que ver precisamente co, co mantemento eh, co... Co, co, co resurdir esi, entre comillas da, da historia da zona porque calquera que se chegue aí a, a Quintela do Pando seguro que pode darse conta de que ti eres constancia da tradición eh, non somente rural e popular senón tamén do que se fai no entroido no, ou do entrudio sí. eh, da, das, da, das máscaras do, mm, que se llevo hasta, hasta das da, da ferramentas tamén, non? Sí, a, min, a ver. Primeiro gustáme moito conservar o que heredei dos abuelos o sea, o que damos dos, dos nosos anteiros, eh, pois é sagrado. Mm. Todo o que podo conservar eh, Si algo está algo estropeado e podo restaurar, pois o mesmo. Todo iso intento guardalo e conservalo. E a parte de conserválo, gustame a moxalo que o mundo vexe. Uh -huh. O xa sea que non o guardo e o meto en casa xa está. Gustame, sí, sí, sí, sí. pois pues teño, por exemplo, unha pareda lina nave chea de apeiros de labranza, uh -huh. que agora xa non se utilizan, pero que me gusta que a xentos beixa. O xa sea, sí, que eran sí, dos meus abuelos e dos meus pais, e... É precioso que xentos e xente que non sabe as cousas que son, pois tamén o que para que sirven, como se traballaba con eles, é, que se vexa a diferencia do traballo que facemos agora a veces nos queixamos sí. e eh, eh, madre mía o que facían os dejanos. Sí. sí, sí, sin máquinas, daquela época sí. a máquina eran os brazos humanos, non? Sí. Eh, eh, Exactamente, eh, sí. a máquina os, eh, e logo para arcas vacas sí. e para apañar todo co carro e, eh, bueno, pois pues eso, pues eso son historias que, que non se poden perder e eh, ten que quedar aí mm. para... Pues eso, é a nosa identidade Claro, a identidade dos Carxi. nosos lugares De esos lugares donde Tuvemos a sorte de nacer Que nunca devemos esquecer Esos eso recunchos donde Nacemos eh, Si é posible, pois Poder contar a historia tal como é E, e despois exacto. outra cousa que tamén é interesante e moi, moi importante tamén que eso é memoria da, do que fixeron os nosos, nos, nosos antegos, é tamén o nome desas propias ferramentas, non? Porque sí. non todos coñecen, por exemplo, un legón non? para que é un legón deses? Para, para que servía? que era o que facían con el? Eh, eh, e, e, e eso é parte do vocabulario que os rapaces eh... mesmos da agora non saben nin que conhecen, exacto. non? exacto, sí. pois pues, é eh... A ver. Todas as todas esas ferramentas que uh -huh. agora, exacto, hai un montón delas, pois pues, pois pues eu que sei, o, a, a ver, eu que sei, o trargo, o trarge. Hmm. Tu ninha é unha persoa nova, a ver que é un trargo ou que é un trargeiro, pois é que non tei nin idea, non tei nin idea. O trargeiro é o que se utiliza para atar o xugo o carro das vacas e o sí, sí. sí, sí. temoeiro o sea, é o temoeiro e mm. o targueiro é o que se utiliza para estar o, o xugo o carro o temón, non, o, o, temón, o, o temón o temón, o, temón, o temón. Do, do carro o que ata o carro, o sea, debería ser como que son ao revés, pero é así o mm. temoeiro é o que ata o carro mm. o xugo e o targueiro é o que ata A ver, ata atrás que despois vai o Demondo ah, Arado. Ah, mundo. Que é o que sujeto sujetase con unha chavella. Ah, ah, bueno, chabella, pues, todo bellas, eso, sí, sí. todo eso debe quedar pois pues, gravado ou escrito, sí, ou, eh... como sea, pero que non se perda, que non se perda porque é vocabulario do mm. que nos enseñaron a nós. Claro. E eu por suerte, tuve a suerte que me criou a miña abuela. A uh -huh. ver, que sí, sí, foi sí. unha suerte, porque os meus pais eran moi humildes, e, eh, bueno, non me puderon criar, e eh, criou a miña abuela. A abuela naceu no 1912, por lo tanto, eu levo a educación que levo a miña nai. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, sei os nombres de todo eso, porque me criou a abuela. Posiblemente, se si me criara a miña mai ou os uh -huh. meus tíos, posiblemente ningún de esas nombres xa non nos sabería, porque xa sí. foron criados non traete. E tamén tamén non, non se empregaban, é, é dicir, despois, eso foise de, de, de, de, desbotando, porque despois xa apareceron claro, algunhas claro, máquinas que, que, que, que, que se... Exactamente. Eh, claro. o, o pedón, eh, por, por exemplo, o pendón que, que se empregaba para poder podar ou para poder eh, cortar. O pedón, a... o pedón. Sí, sí o pedón. É... Pues sí. eh, Dillo e... un rapazo xa ver que é o pedón Pois pues, exacto, exacto Non teñen nin idea Pois, claro. sí, por pois... A, Agora cunha maquininha porque... Cunha maquininha emprégase de outra maneira E o pedón non fai falta para poder Cortar e, un Antes que a sí. o pedón ou o serrucho E agora Para co pa cortar unha pola. Exacto. E agora xa leva unha tiseira eléctrica, ou sí. sí, sí. unha serra eléctrica. Ou con batería, e xa non fai falta máis nada. O sea, sí, sí, sí. sí son, cambiaron os tempos. A ver, claro é unha suerte que houbo moitísimas cousas que melloraron, o sea moitísimo. Sí. Uh -huh. Moitísimo. Eh, sí, pois sí. eso, por ejemplo, para ir a podar. Podabas, había que levar o pedón, Había que levar a Tiseira e había que levar o serrón, un serrucho. Sí. E unha machadinha, por si acaso. La macheta, exacto. Somamos de macheta. Si sí, sí, sí, tamén, tamén. tamén. Bueno, pois pues agora, exactamente, pois pues agora vai unha persoa nova a podar elevan a tixeira que simplemente apretar sí. e eh, non moito porque son eléctricas. Sí, sí. eh, uh, eh, de... Si, si, ten unha batería, hasta coa batería que... Exactamente. Exactamente. Entón, se hai que cortar algo moi gordo, moi gordo, xa elevan unha motocerriña pequena... E xa pues, está, xa está mellorou moitísimo claro. en sí, sí, todos sí. os sentidos no tema da agricultura mellorou moitísimo moitísimo sí, sí, sí. pero eu ainda hai cousas que sigo facendo como que a miña voz ah. o sea que sí, a miña No rural a forma de pastorear mm. o manexo do meu ganado pois é moi parecido a como facía a abuela claro, claro. eu hai cousas que si que me llorei moito pois por exemplo a manga de manexo mm. que son aqueles tempos nin existía mm. nin a, o tema de desparasitar ovelhas daquelas claro, pois, sí, claro. non existía nada deso de a miña xa facía falta porque tampouco ya, había ya tanto condu... parásito e a condución tamén porque me llorou tamén sí. moitísimo a forma de de leválos pois, co, co, cos cas que se adestran pastoreo, do outro xeito... Claro, claro, sí. O e sea, adestrando... agora, con un... Espérate, que agora... Agora xa hai xente que con un dron... Vigit, xa... Botan as ovellas... Xa es vigila. O sea, eh, increíble. Mm. Sí, sí, sí, sí. Eh, ahora... Eu non sei nas ovellas, pero nas vacas xa hai xente que ten unhos mm. collares digitales. Sí, sí, sí. E xa con móvil, xa ven mm. donde está a vaca, no xa, non... bueno, xa levan a leva historia toda da vaca no móvil. O xa, sí, xa... Interesan... interesantísimo. Eh... Hai que lle buscar tamén unha, unha aplicación que, que, que, que evite que o lobo tamén ataque tanto, non? xa sería máis interesante. A ver, se eu se si sacaran algo deso, es... pois posiblemente me, me inscribiría. A ese, no, ese é importante. A ver, o, o lobo ten que existir, vale, pero, pero sí. de facer demasiado daño tampouco é, é, é interesante. No. A ver, si vasca sobre ellas... Si vasca sobre... O problema é ese, claro. Se si non houbera tanto lobo, evita... pois non levabas tanto bastanto traballo coas ovellas porque as botabas po monte non tiñas que estar es... diario diario con elas. demasiado, sí, sí, sí. Vale. Entonces sería moito máis tempo libre para facer outras claro. actividade. Pero, bueno, con moitos mastins que mm. eu teño moitos mastins, bueno, teño 4. Mm -hmm. Eh, sí, pero... tamén se evita un pouco. Si, se... si, sí, si. Sí. Pero, pero, a ver, o, o lobo no monte pode coller cervos, pode coller xabarins, pode coller sí. eh, outros animais eh, que, que, que non sexan o, o, os que pastorean... Pas... Exactamente, claro, que, pero, os que pastorean... Pero é que máis vos. fácil, <risas> o máis sincero polo lobo é a ovella. Claro, claro, claro, a mansiña. A mansiña, a, claro, a mansiña. Claro. Sí, sí. Entonces, o lobo é moi listo. Eh, Se <risas> si non estás casovellas no monte... Hmm. A ver moito monte porque hai cestas, a ver, sí. non está todo claro, claro. todo desmazado, a ver, hai, sí, sí. Xestas, hai Escondes, variedade E escóndense ben. Sí, sí, escóndense ben, escondense. Por eso eso ben, Por iso dicía claro, claro, que si, si a, a, a, non sei, estes eh, estes grandes eh, pensadores eh, eh? e inventores a son capaces. de atopar pois pues, unha aplicación para poder evitar que o lobo faga tanto daño. Pois, alguna idea verá que darlle. O oh, millor facendolle esas historias dos collares. Eso, que eso. cando se acertara o lobo que pitara ou cualquera eh. historia lisa, pois pues, posiblemente... É, é, é, é. Acabou algo así que, que viñera un seño de albino a facer un invento daqueles... Seguro. Eh, bueno. Seguro que estuve... Se estuver a Balbino hoxendía, seguro que sería capaz de, de atopar alguna, alguna campaiña ou algún... Bueno, de... seguro ¿Eh? que de alguna forma os pantaba. Sí, sí, seguro. Era, era, era unha maravilla. Sí. Hasta tocando a gaita. Sí. Ah, eu foi o millor gaiteiro que escoitei tocar na miña vida. Ali é... Eh. Eh. No, no, era, era, era, era un artistazo. Era un artistazo. e eh, Aparte de tocar moi ben os movimientos que facía cando tocaba a gaita. Parecía que o mismo sonido que salía da gaita xe facía mover o corpo ao mesmo son. O sea, era... Bailaba. Eh, sí, o sea, era impresionante. Era, era... un personaxe... Era extraordinario. No... Sí, sí, sí. sí, sí é de, verdad. de verdade que tiveste desaí... Quintela dopándote en... Ten moito sí. que dicir e moito que facer. Eh, eh, é moito quedar... como xa areinda. Que... É no vento <risos> o, o aire do pico das bolsas este. do que que fai milagros. Sí, hai sí, sí, creadores sí. como a ti que, que nos des, que, que nos fan descubrir pois pues, cousas velas e interesantísimas Que che desexamos todo o mellor, agradecémosche moitísimo a conversa que tivemos hoxe contigo. Incomodámote porque ti tiñas que outro que va, per, que va. Pero agradecémosche moitísimo nieves, unha un aperta moi grande, que teñas un feliz Nadal aí con todos os teus e que te unha entrada dani novo e mm, F Ai, moitísimas gracias Eu, Gracias a vos Por contar conmigo eh, Que Deus bordea saúde, paz E eh, o cambio climático Menguín, chisquiño Que eh, vai xa luz E que eso. se acaba a fama no mundo ah, eh, ah, Que ah, teñamos todos Xa luz, eh, eh, moita paz Eso mesmo compartimos pues contigo, moitas grazas eh, Hasta outro momento Feliz ano novo para e onde quedar What